Allora abbiamo, abbiamo in diretta un compagno da Salvatore, voce nota Radio Onda Rossa, da Taranto. Pronto Salvatore, ci senti? Buongiorno a tutti e a tutti. Ecco, buongiorno a te. Eh, immagino che già avrai avuto modo questa mattina insomma, di descrivere e di fare corrispondenza su quanto accaduto. Noi ti chiediamo altrettanto sinteticamente... più che i fatti che più o meno sono noti, insomma comunque ce li dirai le valutazioni, l'umore, la situazione com'è giù all'Ilva eh, l'umore può come, sotto le scarpe perché io ho saputo in primissima Mattiara, mi ha chiamato un compagno del Ilva che ha fatto cittadini comitato cittadini e lavoratore liberi a pensando annunciandomi questo ennesimo omicidio di territorio e Diciamo che vuole sotto le scarpe, ma la rabbia è di brutto, nel senso che come dire, qui siamo palesemente di fronte a una fabbrica di mostri comunque la si voglia vedere, da qualunque punto di vista la si voglia vedere. Da un lato c'è una città che per un buon periodo anche è stata come dire, protagonista in senso positivo eh, in questo eccellente rapporto tra un... lavoratori ILVA è e la città stessa, meno un gruppo di lavoratori ILVA adesso qui non stiamo a vedere se siamo minoranze o maggioranza, non, non credo che in questo momento sia questa la questione che voleva dire appunto basta questo ricatto occupazionale, basta lo scambio tra la salute e il posto di lavoro basta tutte queste cose ha impostato un protagonismo dal basso diciamo, veramente ragguardevole Però poi ovviamente di fronte c'è chi ti fa le leggi, no? È una legge salva ilva. Esatto, Perché, questo sia, è chiaro, il sia chiaro, questi sono morti vicino, mentre andavano a fare manutenzione a un impianto che era uno di quelli sotto sequestro. Esatto. esatto. Dunque, cioè, io credo veramente a questo punto, teoricamente, l'intervista potrebbe finire qua. Ognuno si fa le sue valutazioni e si faccia girare le scatole come gli pare, no? Eh, potrebbe chiudersi qui l'intervista quindi da un lato c'è questo e dall'altro c'è quell'altro risposta e, stamattina come dire l'umore va sotto le scarpe perché comunque parli di 42 anni voglio dire um, ma ne avesse anche di più insomma è assurdo che uno appunto come diciamo sempre in questi casi si alzi la mattina per andare a lavorare e non ci ritorna a casa questo è veramente è, è, è folle l'idea che ciò casa Ma è ancora più folle in questa situazione dell'Ilva di Taranto. Attenzione anche alla risposta. Uh, guardate, eh, qualcuno potrà pensare che io vado do sulla base del, delle emotività del momento, il che potrebbe anche essere, il che non farebbe neanche male per qualche volta. E siamo risposte sulle emotività del momento, perché la risposta non può più essere lo rosso che È diventata una magna ritualità. Ciao. No, voglio dire né tantomeno può essere uno sciopero che eh, qualcuno proclama per 24 ore e qualcuno lo allunga a tempo indeterminato o, eh, corriamo il rischio davvero di entrare in, in una ritualità dalla quale non ne usciamo vivi nessuno innanzitutto eh, i lavoratori i e cittadini di questa città ecco io, io sì, credo sì. che qui ci sia stato poi sai le, le elezioni sono quella grande cappa che copre tutto insomma ah, tutto figurati. si addormenta e così via eh, ma eh, qui c'è il rischio è... di un cannibalismo politico nel senso che ma gruppi, ma figurati, gruppetti, partiti questo, partitini, è... sigle si, dimmi, dimmi. si gettano anche su queste situazioni per eh, dimostrare non si sa che cosa qui il problema generale è veramente credo con le istituzioni tu potrai confermare in toto perché neanche a dire che ci sono sfumature quello che dice Clini passa assolutamente eh, a livello di esecutivo insomma eh, e d'altra parte Non credo che si possa sperare più di tanto in un braccio di ferro con la magistratura, perché poi non sarebbe la prima volta che la magistratura ha torto o ha ragione, motivato o immotivato, alla fine si arrende, insomma. No, non credo che la. Assolutamente, no, no, no, ma su questo hai perfettamente ragione. Cioè ecco perché ti dico eh capisco la... no, no, ma io lo dicevo per capire la, la no, tristezza no, no, no, e no, no, anche l'umore molto. Ma non con, con la tua analisi e il tuo punto di vista Aggiungerei anche ulteriori elementi, voglio dire, che vadano alla riflessione di tutti e di, di tutti. Eh, eh, prima ho parlato con uh, Breakout di Torino, quando mi avete telefonato la prima volta, sì. no? Eh, alla fine ci, ci ragionava su una questione, no? Cioè, questa è una fabbrica di morte all'interno e all'esterno, no? Eh, può essere considerata come una centrale nucleare, eh sì. per qualche modo, no? Anche allora, come è tutto che... un movimento eh. antinucleare in Italia? e nel mondo dovrebbe esistere un movimento anti-ilva attenzione anti-ilva inteso come tutte quelle fabbriche certo questo è, può essere simbologico per le sue dimensioni ovviamente certo. no? cioè proprio di, di, di livelli occupazionali per le sue dimensioni anche fisiche perché due volte e mezzo tra la città di Taranto per questo tipo di dimensioni anti-ilva ovvero contro tutte quelle fabbriche che sono appunto fabbrica di morte all'interno e all'esterno È così. Questo cioè, O andiamo in questa direzione e lì sì, entri in un braccio di ferro che puoi vincere, ma se noi scompattiamo la questione e facciamo solo un aspetto sindacale o solo un aspetto sociale o solo un aspetto ambientale, cioè. No, no, cioè, è chiaro, e questo è un caso politico, questo, certo. Cioè, sì. Questo deve essere chiaro a tutti, ma in effetti poi in realtà quel comitato nasce esattamente con questo spirito, cioè di andare, di fare un passo avanti. rispetto, come dire la risposta che può essere a questo punto palesemente parziale perché parliamoci chiaro parliamoci chiaro chiaro quello che è accaduto dal 2 agosto quello che noi diciamo dal 2 agosto è esattamente quello che si sta verificando Certo. questa è un'azienda che comunque ha deciso di chiudere ma anche prima che gli bloccassero la magistratura Eh, perché comunque si entra la Europa e quella la chiuso nel secondo dopo perché non è a norma manco per niente sì, manco ma... per uno stello sì, Ci sì, siamo? Uno. quindi questo non fa manutenzione signore parliamo di due persone che sono cadute su un ponteggio neanche andavano a fare una manutenzione in un luogo diciamo all'epoca posta sotto sotto, sotto, sotto, sotto sequestro. sequestro sicuramente quel ponteggio era ruggidito ma lì è la normalità sì, eh e, e corpo perché quello non era nulla di fare insomma, manutenzione certo. di forte di fare quanto più profitto possibile. Altra dimostrazione che si va in questa direzione. Guardate, in questo momento stanno badando poco al fatto eh, come dire, di insistere, almeno mediaticamente, no? sulla vicenda dei RIVA che sono, ricordo, eh, ancora RIVA, Riva padre è ancora i eh, e quanti altri sono ancora gli arresti. Stanno puntando mediaticamente, dando forza a che cosa? un ricorso che ha fatto l'IRVA, contro che cosa? La GIP Dodisco, come sapete, sequestrò dei prodotti, sì. no? eh, definendoli giustamente corpo di reato, corpo in quanto reato, prodotti appunto, mentre c'era il blocco, non c'era ancora la Salva IVA, la legge Salva IVA, mentre quegli quel, quel, impianti erano sotto sequestro. Allora ha sbloccato il prodotto, perché è comunque de de deteriorabile no? col passare del tempo, sì. però ha detto che i soldi vanno sotto custodia, a garanzia. e le eventuali bonifiche esatto mediaticamente dove stanno pompando dove sta pompando l'IVA e sul ricorso che stanno facendo perché reputano eh, come dire il illegittimo questa eh, diciamo disposizione del GIP Dodisco. cioè poi da vendersi i prodotti dicendo poi la facciamo le bonifiche ovviamente questo oramai non ci credo manco i bambini che eh, insomma, esistono ancora la Befana no? ovviamente Perché evidentemente vorrà tirare appunto su questi altri profitti, punti e basta, loro dimostrazione, la questione dei 6.500 in cassa, no? Cioè, chiaramente si privatizzano, se si non le perdite, nel sì, senso sì, sì, che sì. anche in questo caso l'ulteriore dimostrazione è che sarà la collettività a pagare i mancati, la mancata parte di profitti che fa viva, perché palesemente sarà scarica sulla collettività. Parliamo di 6500, poi magari entreranno Cigieri CISL e Cislewille che concorderanno che invece 6500 potranno essere 2000, potranno essere 3000. Ma è veramente, guarda, uh, fumo negli occhi, specchietto per le allodole, comunque lo vogliate chiamare, ma di questo stiamo parlando. Morte, il nome del profitto, punto e basta! Se su questo non si, non si è capaci oggi di costruire un movimento serio, io credo. come dire considerate che da quando c'è stato il, il blocco e da quando è nato questo comitato ma insomma come dire da quando c'è stata questa protesta popolare insomma rabbiosa anche veramente ragguardevole sotto certi punti di vista numericamente ma anche come capacità di, di mettere delle cose in campo guarda che ci sono stati tre morti eh. attenzione eh. e dei feriti si sì, senza ma, contare i feriti dopo certo. quanto niente tra l'altro due o tre dei quali no in, eh, mentre lavoravano in impianti posti sotto sequestro quando erano ancora sotto sequestro ma ah, scusate che, perché aspetta più sì noi, noi bello, credo stesso territorio che... cerchiamo di costruire ovviamente ma eh, ripeto qui il problema credo che travalichi veramente travalichi l'ilva il territorio nel senso che questa è la prassi di un sistema come questo e contro questo bisogna scontrarsi, c'è poco da fare esatto, io credo che insomma dalle tue parole si capisce chiaro, si capisce Ma la situazione, a che punto è arrivata insomma, che eh. che da una parte c'hai un esecutivo politico una classe politica che è, ha preso schiaffoni sta ancora a riprendersi dallo shock ma dall'altro però l'insieme di quello che sono i poteri mettendoci pure la magistratura che in questo caso come elemento contraddittorio all'interno del, proprio della, della governance generale di questo paese alla fine sono eh, spietati nel vero senso della parola non noi interessa ne niente sui soldi, sui profitti se sa che quello ha raschiato ormai il fondo del barile se può più all'ultimi soldi e annassene via non investirà una lira in quello stabilimento e nello stesso tempo eh, veramente con atteggiamento cinico non, non si fa niente per... Eh... cioè si è indifferenti anche ai cadaveri ultimi insomma i morti sì, ammazzati sì, sì, no, quindi o, o diventa ah, un caso tu, politico come, come dicevi, dicevi tu nazionale questo discorso sì, veramente potrebbe essere un scavallaggio politico addirittura su questo morto esatto certo e questo, non, questo ma, ti dico sindacale e politico eh certo certo attenzione eh? attenzione sì sì Perché, la, ripeto, la responsabilità si è sindacale è fortissima di... anche su questo certo no, qui non abbiamo più bisogno di ritualità ripeto qualcuno potrà pensare che parli sull'onda sull di un'emotività credo che da un lato questa emotività sia totalmente legittima perché voglio dire dopo tutto quello che hai messo in piedi qui continuano a morirti la gente come i tordi al tiro dei cacciatori è una cosa che ti fa veramente certo incassare, ti fa veramente smattare proprio male fisicamente perché avresti voglia di fare chissà che cosa e hai necessità di costruire chissà che cosa questo, questo è il problema il resto, corre il rischio di diventare veramente parole vuote e aria fritta, dobbiamo avere pochi obiettivi chiari, i compagni dell'ILVA sono in riunione, stanno decidendo la, la risposta, che dare come comitato, intanto certamente faceva posto alla magistratura, esattamente perché questi erano in un luogo che era uno di quelli posti sotto sequestro, Quindi, ma non è evidentemente un affidare alla magistratura, ci mancherebbe altro, no? Certo, certo. Però ah, anche quello può far brutto in una situazione. Lo dico nel senso migliore quando dico un po' far brutto, che nel senso che anche quello è giusto che si faccia, insomma, ci ma mancherebbe. Evidentemente poi le nostre pratiche sono altre e quant'altro, insomma, ci manca, questo mi sembra eh, anche, va bene, dirlo, però va bene anche dirlo, insomma. Certo. Allora, tu, Salvador, in eh... guerra continua, oramai in guerra continua, sì, questo è, questo eh, è, la verità, che, è una guerra continua, Non, non c'è da dire in bocca al lupo perché appunto la, la situazione no, no, non è di quello. Eh, è diverso, certo, Abbiamo senale. bisogno, e eh, di questo ringrazio Onda Rossa, ma tutte le compagne e compagnie che da tutte parti ci stanno chiamando veramente. Li ringrazio di cuore. Eh, perché eh, c'è bisogno di questo sostegno in questo eh, momento c'è perché... bisogno di questo ma magari ci vorrebbero anche opere di bene nel senso che <ride> oltre le, le, la solidarietà di parole qui bisognerebbe veramente che un po' da, in tutte le, le situazioni in Italia si ci si prendesse carico di questo grosso problema eh come sì, dicevi tu insomma eh sì. sì, anche questo anche, anche questo, questo. Sì. va Beh, bene Salvatore i compagni le fanno andrebbe come dire allargato ma ripeto perché Può essere simbologicamente la lotta contro tutte le fabbriche di morte che in questo paese esistono e ne esistono tantissime. Certo. È così. Salvatore, ti ringrazio. Un abbraccio. No, ringrazio voi, un abbraccio a te, Giorgio e a tutte le compagne e compagni in ascolto. e Ci risentiamo altro. alle prossime. Okay. Ciao. ciao, un abbraccio ciao. a tutti. Ciao.